Niangu nitere kwaamba unaendelea vema ndugu muskrisa juu wa radio iisanganiwa parapote. Oripo karibu kuiforta tarifa bari yale muchana kati karua kiswahili ikiwa ni jumatano tare kumi na moja January maka arufumbiri ichini na tatu tuanze kabisa na mo kutha siri wake. コアガラマヤマイシャクメシュウディワンチニボロンディクフィキアセミアシュナシタマカジャナルフンビリ、イシュランビリ。ハイヤメパイニワチマタノヒナモニキティワシュレカリナロヒミザラヤコバディリムエンドナフィカパセミコアフピワキファラサ。 カティカキピンディアリトエンデシアナワンディシーワハバディナライ a ワカズワタ j フォラマバイム a ンチビト k ケワナランフィカリ i r ン b、e uh、u アバディアスカリジェシ i ワナ s a レ e z コニフィラ w a k ポンベワキ s サレザキカズ a ワキワナシラハナバダ n コワニ y a s サ キワンダ、チャ a ゴテングネザンボレア、フォミ、キナトリザニョヨワ、コリマ、コウマンバ、キタワパティシアンボレア、コワキワンゴト、シェレフォ、カチカ、マカホワ、キリモビ、ナ y ゲニーニー、ウガンダ、イメタンガザ、コマリザイカ、コワマンブキザエボラ、ヤリオズウカ、ヤリオイブカ、ミエゼ、エリオピタ、ナゴサワビシャビフォ、ビナゾフィキ h イダディ、ヤアムセニ t ナタノ。 Kuna hayo bila shakana mengineyo kwa mengi zaidi ji ungenami haditamati upandi wa opili rubani wangu wa mitambo ni bisi lafini hakizimana sote pamoja karibuni. Lejo isanganiru ni kiboko yao. nam ni kiboko yao tufungue tarifi ya bariki katika ukurasa wa kiri moamba po kikwanda chagutenge nizamboreya formi kina tuli zanyo yowakurima kuamba kitawapatishi amboreya kuakiwango tosharevu katika mwaka wa kiri mo b naibu kiongozi wa kikwanda hicho amefa mishaayo katika warsha iliandaliwa jumatanoi yenye madumoni ya kutafmini na muna hatua yamatumizi amboreya ya formi inapofikia inchi ni Burundi himenye jildi mayang'e amepata nafasi. si yakuwa kikishia wakulima wanaoita imboria aina tota hazakuwa wataipata hivi kabilioni. Nagupana kwa Ghana maisha kumechudi wa Inchi ni Burundi kufikia silimia ishirini sita mwakajana arufumbiri ishirini nambiri haya yamebaini wajumatano hii na mwenyekiti wa sherika inaruhimiza lai ya kubadili mwenendo na fikra parsi mekuafu pia kifarasa katika kipindi alichoendesha na wandishi wa bari fusteni kumana amefamisha kwa ambacho chanzo chahariyo ni mavuno ya kiri moyariokuwa hafi fu ba moja na ukosefu a pesa zaki ge. Akiitaka serikali kuajibika kikamilifu ili tatizo hilo rakupanda kuamaisha lipatishiwajejawabu maridawa tumuskiweze katika tafsiri la lomiwande niabifuzi.、E, e, Inflasiyumu basiwegu na igarukako kuleta kukuibituma hiyo itatambele niki no yomu mboga wana kumimbo. Sita rejelea mufmuko wa、Kavula. bei tu na angalia sababu zisopo kwaanza nikupongo wa kwa uzalishaji mavuno era pa pongo wa ni sababu ya kwaanza. Bili, bidhaa zinazo ingizwa kwa kutumia pesa za kigeni zizo pana beyi itakuwa vipi. Tatu, ni kodi na ushuru mwengi kwa vitu ambao ufadhiri bajeti ya sirikari. Kila mufanya biyashara huongeza kodi hiyo. Jambo jingine, rinahusu usafiri. Unafo wangalia sekte ya mafuta inaingiliana na pesa za kigeni. Kukiwa na uhaba wa mafuta, hatuwezi kumudu halama ya usafiri na uchukuzi wa bidhaa. Bila kusahaa uhatua ya kusulageza inje ya jijila bujumbura, tukutuku na baiskeri zizo kuwa zinarahisisha usafiri. Ninajua kama unawuza bidhaa, ukiziagiza mikuowani na kuzireta bujumbura halama za uchukuzi huongeze wa kunyebei ya bidhaa. Kama kuna ukosefu wa mafuta ama momiliki wake ya meongeza bei na mufanya biyashara hupandisha pia. Ni vitu vine bila kuweka kando suara wa rushwa linaro pelekea watu kulipa vitu tofauti. Kama mtu natoka ungozi na kuwa natozo wa rushwa na polisi na haya anahesabu pesa hizo. Hamukua mnajua hayo huongeza hizo. Kama unakuwa muzaji wa nyanya, mpe kwanza kiongozi wa mta, mpe mkuu wakata, Mungeki yanguzo wa kituo cha polisi, fanya hivi na vile, Peter Hapa, Barbara, Mavuta, utausa vipi bida, mguuzo hizo nne iznapaswa kufanyua kazi ili kupata muirikiano wa bei. Nami、no. kama kutana uliyo wanaingizo. Ari ekuwa kisiki kani fote ndikumana ni, ni mwenyekiti wa Shirika Parsam, dunaruhimiza lai ya kubadili mwenendo na fikra. Tunapo sali ya katika ukurasa wakili moja kwaamba mavuno yakili moja mahindi haya kupatikana kwa kiwango tosherevu katika tarafa rukeme mbakuaani rutana vyongozita wara pa moja na mabuana mashamba wanaerasa kuharilio yamhari yamabadiliko yake wandi chochanzo chaharilio kwamujibu wakatibu tarafa buke mbaya na familia kwaamba タニ、ザイディ、ヤミアンディ、インデ n オマフュノ、ヤ a パティカナ、モコワニー、モカウリオピタ、フランスワゼ、トゥアギラエズ、アネレザコワナマトマインテレ、ヤコエポン、ゲゼコラマフュノヤ、キリモ、モカウワ、キリモ、バダ、ヤマポモズコキド k ゴ、トゥダトカウコ、カスカ、トゥダトカウコ、マシャリキマ、ブロンディ、トゥエレケモ、ハリビ、モコワニ、チビトーキ。イサンガニロー。 una wengine a kuskiriza ni radio isanganiro inarindiwa mumbashi ala gutoka jijini bujumbura makao makuyaki uchumi nikupitia viunga zia thamani ati sano kutasaba na inchi ni kati muna dupata kupitia vipufu zangu mi ana moja warioko geni ni birashaka nikupitia tofutieto ambayo ni wta isanganiro .org lai ya wakazi watarafa rama baai mkuu nchi bitoke wana lani fikari mwenendo wa baadhi askari jeishi wanaerekia kwenye vilabu vya pombe Wakivasa reza kikazi wakiwana sira hana baadae kuanyanya sa laiya laihao wana ralamikiyapia ubovu wabarabara wanaopitia wanaopo pera kachakura kuwanajeeshi warioko kwenye musitu wakibira wakiwana viato vilipo chakaa wariwasilisha mashakaayo kwamwaziri wa urindi baada ya ziara aliowendesha tarafani maba ijayana jumaine. Waziri huyo alifanya misha tatuzo lala i alifanya misha kuamba tatuzo lala i hawa ataliyefi atali, atali wajibikiya ipasaja agifanya misha kuamba、uh, uh, uhaba wa barabara ni tatuzo ambaro linapasha kutafutia ufumbuzi kiteratibu waziri tribe ni mtawazi alipata nafasi yako himiza askari jeshi wanaoendesha kazi mkuani chibi toke kuendesha kazi wakizingatia haki za binadam. Nadotokeuko maaribi tuweke kusini kaskazini maenchi ya Burundi mkuhani kirondo katika elimu katika sekta elimu mbapo wazili wa elimu anawataka kulegenzi wa, wa shule kutozo, kutozozana na wari mu kwa sababu wanaweza potesa wadi fauo na badala kujikutana wanaongozana na wali na wali muao. Waziri huyo alifamisha kuamba kesi nyengi alisopokea baina yawali mo na wakulugenzi wa shulendi zo zirisoperekea idadi kubwa yawali mugu potesa ajira serikarini bada yako kumb bada yako kabiri wana shutu matufauti ambazo miongo ni mazo ni pologi kiongozi huyo alipata na faasi yako himiza wakulugenzi wa shule. Kupadili mwenendo ili wainde shikazi wakizingatia sheria wazili Fraswa mzalima ana alitoa tamu kuhilo katika mukutano aliyoundesha mkuani kijunjo jamu najumaine kuwa kurugenzi wa erimu na sisi sa kiraiyaz inazosapoti sekta ya erimu tunaposa liamu kwanini mokati katika sekta hiyo erimu ni kuamba wa erimu wamkuwa kijunjo wana lami kwa wana mal Wanararamika, wanaramikiyavza mavzawarimu, kujisisha namwenendo waizi, wakiwashutumu kwamba, wakiwashutumu kuatosa pesa, kwenye vijana vitatu, wakati ambapo wamejisajulisha kwenye chama kimoe, walimu walimuao, wanaomba watende waakiiri, wawezi kulejesha pesa, walizo poro, waliwasilisha mashaka yao, katika mkuu tano wazilwaarimu, siasina utafiti, aliweendesha mkuani kijundo jana Jumaina. Waziri Francois Habyarimana arifamisha kuambata tisohiro atarifikisha kwenye wazi kwa mwenzi wa waziri wakazi na wafanya kazi na vyuongozo wa bza mbele wali moiri waweze kuritafutia jawabu wakiwa pamoja. Katika ukurasa yoyowairimu ni kuamba, uhaba wa shule zaki ufundi na vifabs, zako tendea kazi, ni mojawapo wa changamauto zinazokumbwa idara airmu mkuani Kirundo, tamu kula Governor Kirundo, jana jumaiene, katika mukutanano wa waziri wa airmu, aki shiriki anana, aki sikiliza, makubwa, mara mi kumbali mbali, yawada mkuani humo. Ana juzi kuu wa uizara ime ime ina, ina kuenda kuri tafmini changu moto hizo iri siwezi kutafutia suluhisho niliportia kigutoka kirundo ayesi naomagaze. Katika mkutana huu wana inchi wakirundo wameangazia changamoto mbalimbali mbali, zinazo ikumba sekta ya elimu. Miongoni mwa changamoto hizo ni pamoja na ukosefu wa shule zinazo wasaidia vijana kujiandalia uenyewe kazi na mirathi tofauti na ukosefu wavifa vya kufundisha katika kozi ya teise. Kama gafana wa mkua wakirundo wana vionesha shule hizo zinasaidia katika kuongeza kazi mkohani na kuwasaidia. saidi ya vijana kuendeleza miradi ya kimaendeleo mkua mkua kirundo aliomba kuzidisha shula hizo mkua nikirundo ili iwasaidie vijana kuendeleza kazi za kimaendeleo waziri wa ilimu katika sifa zake anaonesha kuwa tatizo hilo linalo husia na anaukosefu wafifadha kufundisha kwa kozi ya teise nilajumla karibu katika pande zote za ilimu za, za ilimu za mikua tafauti na ilionesha kuwa tatizo hili linaweza kuta zatuli wakati ya siku chache kwa kuwa ni miongo ni mwakesi zita kazo shukulikiwa katika mpango wa sekta ya ilimu kwanzia mwaka wa alfu mbili na ishirini na mbili hadi mwaka wa alfu mbili na ishirini na sababu kusu ongezeko za shula hizo za talumu waziri havyarimana francois anafahamisha kwamba watatowa makubaliano shula hizo ziongezeko ya mkohani kirundo na kumuomba gavana kuvenda masharti ya nayo ombwa kwa sababu shule izo zionekane toka kirundo wanyesi na omagaze kwa niyaba ya regio isanganiro habari za kimataifa Na mtuitimishe tarifa hii habari kwa kuangazia anga za kimataifa ambapo mamulaka kwenye kijiji cha kishasa jijini DRC zimendelea kusafisha muji huo kwa kubomowa viwanda za, ma za wachuzi maduka na masoko haramu katika barabara kuya yalumumba ikiwa ni maandalizi ya kumupokea kiongozi wa kanisa la kikatoliki Papa Francis anaitarajia kuzulu inchi hiyo muishoni muamwezi huu januari. nasi kumojabaa na laisi wa Rwanda polokageme kueleza kuwa inchi yake haitaendelea kura umi wa kutokea na matatizo yakiusalama yanawe kumbwa inchi jirani ya DRC na kuamba haita kubali kuwapereka wa kimbizi zaidi kutokea inchi nihumo naibu msemaji wa sekarya kigari alani mukura li, mukurari hinda ame ame ame tuwa ufafanuzi bada yakauri yakauri ya yake kufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufuf Gwanda, Rwanda imekuwa iki kikana, madai ya jijini jirani ya KDRC kuwa ina waunga mko no wasi wa imeshunia tatatu wanaushambulia lai ya katika eneo la mashariki la DRC na Uganda imetangaza kumaliza kumaliza kwa mambuki ziaebora ya yari ozuka yari ya, ya ozuka Kalibi amnyazi mitatu iliopita na kusabisha vifadawato mahamusi nataamu waziri wa Afya katika taifa hilo ili Afrika mashali kijani Rotan Agency a, akiwa katika wilaya ya Mwembende amesema tumefafanua kuamba tumeajibika ipasazo kuakue bokana namari poko wa Ebara inchi ni Uganda. Kikisa cha kwanza cha mugonjo wa ebola kilifibitika katika wilaya hiyo ya, ya mbwende mwezi septemba mwaka jana alafumbiri, ishi na mbili. Hatua hiyo ya kumarizika kwa ebola nchini Uganda imefibitishwa na, na shirika la afsa duniani WHO. Waziri huyo ameleza kuwa januari kuminamoja ilifibitisha siku 13 tangu kugunduriki. Kukunduli kwa, kwa kisa cha kwanza cha mabukizi ya Ebo la katika tarifa hiyo la Afrika mashariki kwa mujibu wa WHO tarifa. Tarifa utangaza kumalizi kwa ebora iwapo, hakutaja,、uh, hakuta, hakutaja、uh, tokeza kisa chochote katika kipindi chasiku albaini zioisha IDWHO imesema Uganda ilisajili visa miamuja albaini na mbili za ebora vifamu sina tano wakunja fnani na sababu walio ripotiwa. Nani hadi hapa ndugu mpenzi musikilizaji walejo isanganilo tarifa hii katika lua ya kiswahiri haina cha ziada Ni kushukulwe musikilizaji urie nitega sikio sikivu Ni mushukulwe pia funimitambu、uh, Bi siriafini hakizimana urie niwezesha ili niweze kusikika Langu jina nijama rivi ya nengenda kumana Sino raziada, tukutane hapo saa kuminamoja, kuna hapo majariwa